Hoofdstuk 2 Johannes die dooper getuig van die meester, oor die weese van Elohim en van die mens. Johannes 1 vers 6 tot 13 vers 6 Daar was een man van die Elohim gesteer, wie sy naam Johannes was. Hierdie man wat beleidings van skulde verkondig het by die Jordaan en die bekeerlinge gewas of gedoop het met water, sy naam was Johannes. En hierdie man het die gees van Elia gewoon En hierdie was die selfde Engelgees wat in die heel begin vir Lucifer het en later op die aangeweese berg gestweet met Lucifer oor die lichaam van Mooses. Vers 7 Hy het tot die getuienis gekom van Boe om van die licht te getuig so dat in die duister mense door hom sal gloe. Dit is door sy licht die oorspronkelike licht sal herken wat na hulle toe moes kom. Hierdie een het gekom as hy ou maar ook as hy niewe getuienis van Boe Dit is, vanaf die oorspronklike licht as een licht, dat hy mag getuig van die oorspronkelike licht, van die oorspronklike weese van Elohim, wat nou omself vlees aangeneem het, en in die volle gelijkenis van die menselike vorm, omself as een mens, na sy menselike skeping gekom het, wat uit om is, so dat hulle weer eens verlig kan word in hulle duisternis, om hulle daardoor te laat terugkeer na sy oorspronkelike licht. Vers 8 Hy was nie die licht uit omself nie, maar hy moes van die lig getuig. Dit is hy het getuig van die mens se verduisterde gevoel van verhewendheid dat die oorspronklike lig homself neergedaal het van sy ewige hoogte aan die mens as 'n lam in nederigheid om vrywillig alle hulle swakhede op homself te neem en daardeur die oorspronklike lig terug te gee aan die mens en hulle sy gelyke te maak. Hierdie man was nie die ware oorspronklike lig homself nie maar soos alle skepselen, slechts een gedeeltelike licht vanuit die oorspronkelike licht, maar as gevolg van sy uiterse nederigheid was dit aan hom toegestaan om verenig te bly met die oorspronkelike licht. Angeseen hy dus in gedierige kontak was met die oorspronkelike licht, en wel bewus was van die verskil tussen hom en sy eie licht, alhoewel voortgekom vanuit die oorspronkelike licht, maar nie self daar die licht nie, maar slechts een licht wat ontstaan het van hom, so dat hy hom mag herken en die ware getuinis van hom kan wees. Hy het die geldige getuinis van die oorspronklike licht gebring, en daardoor genoegzame van die ware licht in die mens harte opgewek, gewek, so dat hy in staat was, al was het aanvankelijk net evens, maar stadig en sterker en duideliker, dat die oorspronklike licht, nou gekleen die vlees, nog steeds hy is, wat alle skepsele en weesens en mens hulle onafhankelike bestaan gegeet, as hulle dit so mag behaag om dit te hou tot in alle eeuwigheid. Vers 9 Die ware licht wat elke mens verlig was aankom in die wereld. Nie die getuien nie, maar sy getuienis en hom vanweer getuig het, was die oorspronkelike licht wat van die begin af die mense verlig en bemoedig het, wat in hierdie wereld ingekom het wat voortgaan om hulle te verlig en te bemoedig. Daarom sê hy in vers 9 dat die ware en waarachtige licht is en was die een wat alle mense anvankelijk geskep het vir een vrye bestaan en nou kom hy om hierdie bestaan oorvloedig te verlig en om dit weer eens te syver na homself. Vers 10 Hy was in die wereld en die wereld het hierom ontstaan en die wereld het om nie gekennie. Dit was alreeds baie duidelik in vers 5 bespreek door die wereld, die verblinde mense wat in hulle hele weese uit my voortgekom, of wat die is van die oorspronkelike licht, die woord, my of die oorspronkelike licht nie herken het nie, ten spyte van al die voorspellings en aankondigings van my komst. Hoe dit ook al sy, dit moet echter speciaal vermeld word, dat in hierdie geval die wereld nie verstaan moet word as die aarde, as draar van siele onder die oordeel wat in werkelijkheid uit materie bestaan het. Maar slechts daar die mense wat, alhoewel deels gevorm van hierdie materie, nie langer hier bewoord of veronderstel is om te bewoord aan hierdie oerouwe sielsmaterie wat onder die oordeel is nie. Eenmaal wanneer hulle onafhankelike weesens gemaak word, want dit sal rechtig te veel gevra wees as ek van die klip wat nog in die extreme toestand van oordeel verkeer, verwag om my te herken. Dit kan tereg net verwag word van die verlichte siel waarin my gees woon. Vers 11 Hy het na sy eiendom gekom, en sy eiendom het hom nie aangeneem nie. Dis, so sal reeds genoem, nie die aarde nie, maar slechts die mense in hulle siel en geestnatuur moet hier beskou word as werkelijk jaweese eie, my eie, want hulle is, as het ware, hulle self lig van uit my oorspronkelike lig en dis een met my oorspronkelike weese. Maar aangezien in hierdie spesifieke bestaan wat binnen hulle uitgedrukt word as die gevoel van verhevendheid, is hulle verswak. En omdat ek vir hierdie swakheid gekom het, soos na my oorspronklike eiendom, en is steeds bezig om te kom, het hulle geval om my te herken. Gevolglik ook, hulle self en hulle eie oorspronklike weese, wat nooit vernietig kan word nie, want dit is basis my weese. Vers 12 Maar soveel van die wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegeen om kinders van hulle weem te word, aan hulle wat in sy naam gloe. Dit is voor die hand lig en dat, en amal wat my nie ontvang of herken het nie, die oorspronkelike orde versteer is, en met hierdie versteering het daar die toestand van leiding oorgebly die sogenaamde besoedeling of oortreding, aangezien baie ander wat my wel ontvang het, dit is, wie my herken het in hulle harte, hierdie besoedeling van moes want hulle was weer eens vereenig met my, soos met die oorspronklike orde en oorspronklike mag van alle bestaan, ontdek dan daarin hulle self, sowel as my oorspronkelike lich, as die lich binnen hulle self, en daarin ewigdierende, onvernietigbare lewe. Maar hulle het ook in die lewe gevind dat, dankse die lewe, hulle nie met my geskapen weesens was nie, wat uitgedruk is dier hulle laar levensbewustheid, maar dat, aangezien hulle my self in hulle dra wat slechts dier die mag van my wil, van my onafhankelijkheid verkry het, is hulle onteensiglik my eie kinders, wat hulle lig, want hulle lig of geloof, is gelijk aan my oorspronkelijke lig, wat binnen in die volle mag en kracht dra, wat binnen my woon, en hierdie mag gee aan hulle die volle recht, om nie net my kinders genoem te word nie, maar om dit in alle volheid te wees. Want geloof is so'n lig, en my naam, Waarteen die machtige strale van hierdie liggerig is, is die kracht en mag en die eindelike natuur van my oorspronkelike weese, dier wie elk en binnen homself die rechte en volwaardige geldige seenskap van Elohim verkry. Dit is waarin dit in vers 12 staan, dat amal wat my sal ontvang en glo in my naam, die mag sal hee binnen in hulle self, om te recht kinders van Elohim genoemd te word. Vers 13 Wie nie gebore is dier die bloed, nie dier die wol van die vlees, of die wol van die mannie, maar van die Elohim. Het die vers is een beter definisie en verduideliking van die vorige een, en in een meer egalige vertaling kan die twee versie saam ook lees. Maar diegene wat om ontvang het en gegloe het in sy naam, aan hulle het hy die recht gegeen om kinders van Elohim genoem te word, hulle wie nie gebore is dier die bloed, nie dier die wol van die vlees, of die begeerte van die vlees, of die wol van die mannie, maar van Elohim. Dit is ongetwijfeld dat hier nie van die eerste geboorte as vlees van vlees bedoel word nie. Maar slechts een tweede geboorte van die gees van liefde vir Elohim en van die waarheid van levende geloof in die levende naam van Elohim wie genoem word Yahweh Shua, Yahweh, Sabeot van die skeppingsleermag. Hier die twee, tweede geboorte was ook genoem, word ook genoem die wedergeboorte van die gees dier die doop of was van uit die hemele waar hierdie een goeie definisie is. Die doop of was van die hemele is die volkome verandering van die gees en siel, met al hulle begeertes na die levende gees van liefde vir Elohim en die liefde in Elohim omself. Wanneer so'n verandering plaasgevind het dier die mens sy eie wil en al sy liefde wone in Elohim, dan sal dier so'n apartgestelde liefde die julle persoon wone in Elohim waar in na volwassenheid gebring word en versterk word as 'n nuwe wese en dus na verkryging van volkomme volwassenheid wedergebore van Elohim slegs na so 'n tweede geboorte wat vooraf gegaan word deur nog die begeerte van die vlees nog die mense verwekkende wil en die mens waar kind van Elohim geword danksy die barmhartigheid van Elohim wat 'n vrye mag is van die kracht van Elohim se liefde in die menslike hart Hierdie barmartigheid is eintlik Elohim se magtige aansporing in die gees van die mens waarmee hy getrek word deur die Vader na die seën. Dit is na die geestelike oorspronklike lig en wat ook hy is en bereik hy dan die volkomme en lewende wysheid van Elohim.